Замовляєш кілера інтернетом, надсилаєш фото і гроші. Є. Якби таке існувало в Україні, багато хто віддав би останню копійку, і сама Уляна не пошкодувала б місячної зарплати на цю святу справу. Катька ж тим часом отримала реальний привіт з того світу. Родич на Волині купив вулик, узявся ремонтувати, і між стінками знайшов пакунок, а в ньому зошити із записами про місцевий відділ УПА. Хтось заховав для нащадків. Родич, звісно, не став передавати це до районного музею, бо подумав, що місцеві писиголовці можуть пошкодити цей артефакт. Тому й прислав до Києва Каці, щоб вона там знайшла справжніх істориків, які не продалися регіоналам, а будуть вивчати все, як воно було, а не так, як скаже партія. Катька, на щастя, мала знайомих істориків, точніше історика, а тому сьогодні збирала подруг з родинами, щоб посидіти на кухні та поговорити про своє, жіноче, поки Вікінг буде вивчати вуликову здобич, Степан створювати йому чоловічу компанію, а діти гратися у свій комп'ютер. Крім того, Катька обіцяла спекти Наполеон, який у неї вдавався Надзвичайно. А Степан купив пляшку рому та пару лимонів до нього. Він уже встиг розбалувати цим напоєм уляниних подруг, яким настогидло вічне жіноче Мартіні. На столі вітальні лежали три товсті зошити у коричневих обкладинках, поплямованих круглими виразками плісняви. Уляна одразу вхопила один з них. «Запах дитинства», прокоментувала господиня. «Мед?» І прополіс. Мед я любила, а прополіс – ні. Він гіркий. Як не знати, що? Уляна здивовано звела брови. Ти їла прополіс? Швидше пила. В часи мого дитинства він вважався ліками від усіх хвороб, і мама горло мені полоскала. Бррр! А мене годувала рибячим жиром. Благо, на Очаківському рибзаводі його завжди було повно. Добре, що ці зошити зберігалися не на Очаківському рибзаводі, філософськи зауважив Степан. Черешеньки, як завжди, запізнювалися. І, користуючись відсутністю історика, усі схилилися над вуликовим скарбом. «Це такі були зошити в вдавнину», – Настуня обережно пальчиком мацала обкладинку. «У середньовіччі», – підказала Катька, – «до речі, я в таких ще писала конспекти». «А ти жила в середньовіччі? здивовано спитав Ярик, який терся поруч. «Недовго», – посміхнулася Катька. Уляна провела пальцями по шорсткій обкладинці. Бабуся називала її «цератою». «Кого?» – незрозуміла Катька. «Клейонку». Папір всередині, сірий, пожовтий з країв, був щільно списаний дрібним почерком. Записи не дуже довгі і помічені датами – Літописець не лінувався і описував мало не кожен день. Після першої хвилі ентузіазму діти швидко знудилися і вшилися до своєї кімнати. І що цікаво, Катька, як і всі, уважно вдивлялася у чорнильні, добре збережені темрявою вулика літери. Більшість записів ні про що. Кудись ходили, вернулися, той пішов, той прийшов. Засинаєш на третій сторінці. «Нічого дивного», – зауважив Степан. «Це як вахтовий журнал. Чим нудніший, тим краще. Значить, рейс був спокійним». «Так оце ж і дивує. Війна, а у них про бої майже нічого». «Ну, так це ж не фронтова війна була, а партизанська». Степан за час вимушеного родинного розслідування прочитав багато матеріалів з інтернету. І, як часто це буває із чоловіками, після сорока підсів на історичну тематику – Партизани як? Пішли на операцію, повернулися і чекають нової. До речі, тут, у Чернігівській області, є село Корюківка. Там німці, а точніше угорці, убили шість тисяч людей. А радянські партизани дивилися на це з лісу і навіть не стрельнули. Шість тисяч, жахнулася Уляна. Навіть трохи більше. В хатині, в Білорусі, там, де пам'ятник поставили, сто п'ятдесят. А тут шість тисяч. Страх божий. А чого ж вони з тою хатинню носилися? Степан знизав плечима. А тому що хатинь схоже на катинь, де польських офіцерів розстріляли. Пояснила Катька. Хатинь, катинь. Вікінг колись статтю про це писав. Вікінг? Здивувався Степан. Ну так, чоловік віки, значить вікінг пояснила Уляна. «А я тоді хто?» «Улянінг?» «Ні, ти капітан вже не першого рангу, так, Катю?» «Та ну що ти, це у мене вирвалося», зашарілася господині. «Так це авторка цього призначення?» Степан дивився з цікавістю. Уляна засміялася. «Вона, вона, знаєш, яка язиката? «Ну, а як тут не бути єзикатою?» розвела руками Катька. «Приходить клієнт, питаю». Як ваше прізвище? Він і каже Сцид. І одразу пояснює Не той сид, со сцит, а той, що зассиє. Усі зареготали. Ну, а сам у вас як поза очі називають? поцікавився Степан. Катька знизала плечима. Поза очі це поза очі, звідки я знаю. А у школі як називали? У школі сапулою. Як як? «Сапула. У мене ніз був закладений. Вчителька запитала, де зошит? А я сказала, сапула. От воно і прилипло». «Так ти сапула? А я і не знала», – засміялася Уляна. «Саму її у школі дражнили бульнабором, тобто бульйонним набором, через надзвичайну кістлявість. Але згадувати про це вона не любила». А ти яким у школі був? запитала в Степана, щоб перевести стрілки. Шагутою. У мене в школі клички не було. Чому це боялися? Він покрутив головою. Ні, просто прізвище таке, що само по собі як кличка, шагута. Що іще вигадаєш? І потім в Росії усі одне одного на прізвище називають, без імені, навіть у школі. Прийнято так. Дикі люди. знизала плечима Уляна. І тут пролунав дзвоник у двері це прийшли Віка з вікінгом та свідкою. Привіт кровосісям. з порогу привіталася Віка, радісно посміхаючись. Мамо, а хто такі? кровосі, не зрозуміла світовида. Це у нас є прем'єр міністр, він не може вивчити українську мову і плутає слова, а з нього всі сміються. Тому я й кажу тобі, щоб ти добре вчилася, зрозуміло? Щоб не бути прем'єр міністром. Тут засміявся навіть зосереджений вікінг. Жінки після обміну ритуальними поцілунками пішли на кухню організовувати частування. Вікінг, як дурний до мила, до качених зошитів. А Степан сидів поруч, вислуховуючи коментарі та думки в голос, що наче пара з-під кришки чайника виривалися з розпочилої голови науковця. Уляна взялася виставляти на стіл келихи із серванта. Ну що? Катька зайшла до кімнати зі своїм видатним Наполеоном у руках. Це безцінний матеріал. Нам нечасто трапляються такі цільні документи. Як з точки зору збереження, так і з точки зору опису події, послідовно, від початку до кінця. Зазвичай доводиться мати справу з фрагментами чи з погадами. Вікінг хапав зі столу то один, то інший зошит як дитина, якій подарували одночасно кілька іграшок. То я можу передати родичам, що вони допомогли науці? Обов'язково. І дайте мені їхній телефон, щоб ми записали свідчення про знахідку, хто, де, за яких обставин. Це дуже важливо. Катька облизала палець, щоб під час перенесення торту замостився кремом. Але вони переживають, щоб воно не потрапило до нинішньої влади, щоб не знищили. Вікінг підвів очі від своїх забавок. Так, це дійсно проблема. У нас же Інститутом національної пам'яті керує комуніст. А як комуністи вміють нищити документи, розповідати не треба. Тому це піде в інші руки. Не офіційні, але наукові. Ми, історики, мабуть, одні з небагатьох людей, що вчаться на помилках. До речі, про помилки, втрутилися Уляна. «Ваш слідчий повідомив мені, що матеріали справи засекречено». «Я знаю», – спокійно відгукнувся науковець. «Віка стрепинулася, неначе потревожена потривожена квочка. Що це означає?» «Це означає, що вони хочуть посунути зі справи мене як адвоката», – пояснила Уляна. «Бо у мене нема допуску». А Вікінг додав. «Не тільки вас. Їх правозахисники, історики, громадські організації – Запитами завалили, а тепер вони можуть на них не відповідати, бо справа секретна. «І», – не вгавала черешенька, – «і тепер у них розв'язані руки. Я розумію, що вони просто лякають, але можуть прийти з обшуком чи виїмкою. Пам'ятаєте, у Забілого у Львові ноутбук забрали і документи з кабінету. А те, що вони візьмуть, вже не повернуть. Можете попрощатися». Під час уляненої тиради Вікінг на знак згоди ритмічно кивав головою. Він був напрочут спокійний. Саме тому я й кажу, що документи ці підуть у неофіційні руки. Ми дійсно вміємо робимо висновки з помилок. Ой-ой-ой! скептично зауважила черешенька. Кохана із докором промовив Вікінг і раптом стукнув себе по лобі. Ой, зовсім забувся. «У мене ж теж є для вас подарунок». «Для мене?» – здивувалася Катька. «Ні», – вікінг подивився на Степана. «Для вас. Кохана, принеси, будь ласка, синю течку. Я там на у передпокої залишив». «Ми, історики, вчимося на помилках», – перекривила його віка, але течку принесла. Вікінг видобув на світ Божий папірці з сірими копіями якихось документів. «Тримайте». «Що це?» не зрозумів Степан. Оперативно-розшукова справа. А випадково знайшли в архівах МВС. Їх не засекречували. Бачите, що тут написано? Шагута Степан. Розшукується у підозрі незаконного перетину державного кордону. Може, ваш родич? Той, що ви шукаєте? Степан простягнув руку до паперів. Швидше, Улянин. Але Уляна, яка стояла на порозі з блюдцями в руках, вже підскочила і з брязкотом поставивши на стіл свою ношу, схопилася за документи та стала пожадливо їх роздивлятися. Потім впала у вільне крісло і там продовжила вивчення, ретельно роздивляючись кожен запис. Вона й не думала, що Вікінг з його зайнятістю та проблемами так серйозно візьметься допомагати, бо практично все, що вона мала зараз на руках, прийшло саме від нього. От що означає «професіонал». До тями вона прийшла лише за кілька хвилин, коли дівчата вже накрили стіл, а Степан розлив по келихах ром з лимонним соком. «Ну що там?» – поцікавився він. «Та нічого, справу закрито через термін давнини. Безрезультатно». «Тобто не знайшли?» – уточнила Черешенька. «Ні, але тут є фотографія. чия? «Цього самого Степана Шагути. Твого діда?» Уляна знизала плечима. Не знаю, бо я ж діда не бачила. Де вона? Ось, аркушик з фотографією чоловіка у цивільному костюмі із зачесаним назад волоссям пішов по руках. Прикмети: середнього зросту, волосся темне, очі карі. Нічого особливого. Катька теж подивилася на фото, потім на Уляну, немов би порівнюючи. А за що його шукали? Тут написано, що він переходив кордон Чехословаччини та ССР у складі групи. Потрапили у засідку. Когось з групи взяли, можливо, старшого. Той, що взяли, все розповів, хто йшов, як йшли, де мали отримати документи. Судячи з того, що фото з куточком, воно було зроблене для цих самих нових документів. Родинне розслідування Уляни давно вже перетворилося на спільну тему. Кожен тут мав свою версію, і якщо не допомагав, як вікінг, то принаймні уболівав за результати. Ні, це не твій дід, впевнено сказала Катька, і всі подивилися в її бік. Чому? Тому що твій дід, справжній дід, служив у Червоній армії, правильно? Правильно. Він потрапив у полон і міг повернутися офіційно. «Міг. Значить, йому не було потреби йти нелегально, так?» Вікінг шумно зітхнув. «Не зовсім так, – м'яко заперечив він, – не зовсім так, бо усі знали, що полонених вважають зрадниками, і хто не дуже хотів у табір, намагався шукати інших шляхів». Катька гмукнула. «Ну, тоді виходить, що це і є твій дід». «Чому?» – усі знову обернулися до неї. А тому що, наскільки я пам'ятаю, він єдиний з трьох